Zerri hotxak, pausumediak ekoiztutako saio bat, egunero Arratxaldeko zortzietatik bederatziak arte antxeta irratian. Arratxalde eta ongi etorriak txingurri otsakera. Leonon bea. Azaldeon moduz. Hemen gaude Egun Eta arratza ere gure entzule guztiei. Arrattsaldeko zorzi dira eta egunero bezala herriotsak anttzeeta irrattian gaur rate hartarekin txinguri gutxinaka gutxinaka gure saioarekin hasten, ordu bateko saioa badakizute menantxeta irratian eta baitugu gauza prestatuak ez gauza dexente gaur ere ez Bea Babai berriak ez ezkigu falta eta berrietasaparte ere bai badugu hor elkarrizketa bat aurreko astean grabatu genuena aspaldiko kontu bat eta hitzei iten duena baina eh bueno pizkatxa konki hitze egiten duena ere ez bai aspaldikoa da baina gaur egongoa ere bai irubbikoitza erriotxak.info erriotxak. erriotxak. erriotxak. erriotxak. erriotxak. Bueno, ba, interneten aurkitzen gaitu zute, badakizute erriotxak.info edo bestela Facebookeko ba horri aldean orduan, ba, hortxe ere entzuten al gaitu zute bai txingurriotxak eta bai erriotxakeko saio guztiak eta jungoera gobera, ba, nebozut beha, aurkesten pixka bat e, zein den aipatu dugun elkarrizketa hori Bai, Elkarrizketa hori egin genioan Imanoli, Imanol da mugitu, mugimenduaren kide bat, eta berak emango digu duela hilabete inguru gertatutakoaren berri. Igande hartan, e, jende pilo bat e, izutu zen, ikusterakoan beraien herriko edo iriko errekak berdez fosforito esnatu irela eta ziren deika, irratiei, eta zail guztiei, eta bueno, azkenean argitu zen e, botatako, botatako likidoa etzen bat ere kaltegarria, baina e, erreka askotan gertatu zen Euskal Herriko, gehi tapiko erreketan egin zuzen ere. Eta bueno, e, horren arrazoia, ba izan zen salaketa bat, Ekin txaurren atzetikan, e, salak eta bat bazegoen Eta horretaz hitz egingo digu, hain zuzen ere, iman olek. Baur egingo duguna izango da, e, aurreko astean egin genuen elkarrizketa hau entzun, eta gubitartean prestatzen ditugu ba or, e, bea ikusten zaitut e, periodiko pila batekin, eta beha dituzu berriak, ba, saioaren bigarren partean botatzeko, ez Hori da. Bueno, pues orduan, Imanol egin dako elkarrizketarekin uzten zaituztegu eta oraintxe gato zemen txingurri hotxaken. Bueno, pues eh, hemen daukagu gurekin Imanol, eta berak eh, emango digu urriaren hogeita lauan gertatutakoaren berri. Bai, egar eh, txalde hona edo gaman. Bai, hurriaren eh, e, hori hogeita lauan, bai, igandean, eta... Ba, handia piztu zuen eh, hainbat herritan eh, gauza harrigarri bat erezia hogei erreka berrde eskolore Estatua kagartu ziren da? Ba hori izan zane ekintza bat eh, mugitu mugimeduak egindakoa, HZ ba, HZak ibaietan eh, dituen eh, em, eraginak eh, salatzeko ez mai gaineratzeko eta ezagut arrasteko eta bueno hori indartua izan zenek intzaz e, ia hogei e, ibai eta erreka Estatu ziren eta segurutik e, hori enok entzuten duzuen gehi enok igual ikusi duzuen a, a, non edo non ez, e, erreka bat edo beste ziren e, erreken zerrenda e, irakurtzen dut ziren hori merezi dut, eta ziren ega erreka, ega, ega ibai harga Eroñan e, Zadorra, eh, Ibastisen Aramaio, Deba, Oñati, Arantzazu, horia Oihartsun ibaia ere, Urola, Gurumea, Donostia, Maiaria, Durangon, el Garaitondo, Gobela, Nerbioi eta Ibaizietai Beizabela, errekaes. Gustiak, hon bueno, heli gustiak e, trasaketaren inguruan dagoz eta HTak kaltetuak izango ziren eta errioietako jendea e, ori, ori, konturatu da inzen ez bueno, gobeela izan ezik, hori getxoan da eta horrega gina eta bueno, susina eta atzeteren eredua ez, e, bertan PTP Plan Territorial Parzial hori e, urbanizazio zabala ere duen plana da, dago eta horren aurka bertako jendea ez eta bueno, hori ekintzak hori ikusgerri izan zen ze, lehen Aziran jendak ezekian zer, zer gaitik, ez zer, zer zen, zikinkeri bat, fabrikaren bat, eta e, bueno, oh, posgerri izan zen horri baten no, ikuste jendea pizkate arduratuta, ez, ibaietaz. Osa, que berez horrendik jendea arduratzen da. Zer, kontua da, hori, e, ura betidanik e, berrezko izan da bizitzarako, ez? Kulturan eta izkuntzen barrenatua dago, e, izenak E, ibaien izenak e, eskualde osoen izena kartzen dut, ez da, eta zabait opinimean ainsarta egoteak e, adirazten du horrek bizitzan daukan garantzia ez, baina kago kontua da azken aldean, horretan egin dugu ez, eta bueno, progresua dela edo, edo antzeko goren bat e, e, progresa ditzen duten azan nahi dut, bari eraikuntzak fabrikak errepideak e, Ibaien eskinetaraino E, urbanizatzea eta e, e, oza, o, horretan atzera egin dugu, ez? Ibaiak edo huraren balioa nabaritzen atzera egin dugu e, gure kulturan. Eta claro ja puntu horretan abiadorandiko trena berzalako azpigitura erasokorrak ba, hori e, egiten dituzte erreketan edo hurretan batez pentsatu berik, ez? Oza, pentsamolda da guztiz Beste, beste muturreko, ez. Eta, mm -hmm. e, bueno, hori e, salatu salatu nahi genuen, ez. E, Zehatzetaren lur mugimenduak eta bar ikusgarrik bira, jau e, brakasi direntokietan, e, batzutan esaten dute bat tunela nahi dituztela eta horla ez dela ikusiko eta zola kalterik, baina, kautuneletan ere, kaltea dauka, I, izan ere, agian gehiago, ez. Ehm, Ze, bueno, e, igual dat daturen batzuk e, irakortzen baditut, ez da, ba, atzeteren erekuntzak, akuifero eta aurremari askori kalte egiten dia. Mendien barrunbek biltzen dituzten lurraspiko urak eta itururak kaltsen dira tunelen zu laketaren andorioz, eta hori, datu horrein da, dator. Ibai eta erreketan, ba, enda iru e, zeharkatzen ditu abioran dekodrenak gainasalean, e, eta bertan, ba, gai utzakorren izurketak, gertatzen dira, gertatzen eta erreten desbideratze eta erreken desbideratzek e, inguruneko ekosistemeik kaltelatza egiten diote ba, obrako betelanak oza hori e, mm, mm, zelan da, oza, lur mugimenduak egin behar dira, ez da goratabera, eta hori, betelanak zira, zeideon da irroita da hori kalkulua eta ondakindegiak, bostuen da mazortzik tarea. Zau da, tuneletatik ataratzen duten lurrez. Hor duan, hori gainazalean, galtzen den gainaz, e lur, lur guzti hori, hor, ez dago, ez basorik, ez zuaitzik, ez, ez, ez landarrik, eta hurrak, ez da, ondo zurgatzen, ez, Zikin sortzen, zau, ez da, hurra zuzenan da horreketara, zikkin sortzen, ez daura e, hurra aproveitzatzen, ez. Eta, eta Orei, e, ikusita, ba ja aurrekoxi egin daitezke ta trazaketak ikusita, aurrekoxi daitezke hainbat tokitan eh agartzen diren eraginak, ez? E, bueno, igual baskarra eta ditut toki toki batzuk, e, beresiak ba, Badurak padurak daudelako edo orrek, ba, eta salburua arkauteta adibidez. Eh eta Zadorra baitetan, Zadorran Berez, hasi egabina. Biso iro parra dela eta obrak egiteko epeak, ba, e, e, ugaltze denboran garaian gelitu beharra zegoen. Baina, gobernuaz izan behar zen, oza, bueno, e, engurumeneko zaila edo, e, geldiarazi zuen obrak, ze enpresak berez ezituen ez geldiarazi, eta, bueno, kasualitatez hor, ez da, beste partidoa zegoen, gobernuan eta, bueno, sartu zengo ditzera ez, baina beste tokia eskotan ez dute ez dituzterlako osa kontotan izango ez. Es. Urumea esan dut, ba, urumea ere, e, bu e, bueno, ere ez, urumea kasu berezia da, e, oso gorra, e, ze donostian, hartik donostiera donostiara joateko linea, baritokirik ez dagoela edo, eta erreka dagoen tokitik bertatik egin behar dute, kilometro bi-tan, kilometro bi-tapikun, erreka desbidatuin behar dute, jabi handiko trenen trazaketa eta ageltokia egiteko, ez. Zabar, ez dauka respetuturik, saureumea bezalako erreka garrantzitzu, edo behi garrantzitzu bat, ez. Ze, bueno, bero, eut, e, beste batzutan da, e, Alberti amendiko ariztetapagadiak edo untxilla eta aramai horrekak Eremai eta garagartzako hartaiak Igual zondezak ez bat txikiago gedira ez da ba, Inozka ez ditu ikusten, baina urumeari ere diote errespeturik ez e, Hori patzen erdinak ez gehiago Horia ba. e, Ibaia e, Itxasondo eta lehi artean e, Bilboko Bolintzu errekan Dela Bilbon Horrein di gelditzen ditzen den e, Naturgune bitxia eta Bitsia e, Hori, ez, ez, e, bueno, ezaguna jendea askoak ez duzagutzen, baina, baina orain dago, ez, orba zoa, Bilbo horrean, oza Bilbo horrean, barnean, esan derekegu, autopistatik pasu gutxitara, baina sartzen zara, mm, hori, errekazto bat, eta oso, oso miragarria da. Baina, bueno, alde baterik superzuro autopistakia ikutxeko arriskua dauka, eta, tabirandiko trenak ere, ba, triskatu egin golukean eh datorzo pizza telesa rendi reketan alegin eh eta beizabal basaurien e, bertan lur toksikoa en isurketa aurreikusita daiteke es e, trazaketadoa pertero toksikotasitik eta bueno eh tau eta izan da aurreikusita daitekena baina kontua da Obrakasita kasitado dela eta yanik kalteak eragiten hasi dira eta em, ori aitatzeko ere, ari Arrazu Barrondik o uh, Barrondia, ba, obrakazi ziren lehen tartean el eh, latxe baserria, Urbinatik eh, iparralderantza, ba orrondoko erreka, eh, alxearesapestu utea ba, igual iru ondetotan es. Pero Arrasate taramayo tartean, bueno, badakizu ere, eh, errepide nagusia moztu dutela, eh, bueno, ba lur Jose bat zen. E, bueno, ba, aninguran dagoen dauden erreka eta -biru, iturburuak ere ba, hor labilitu bira ez Osa, errepide errepidea dinatu, e, gaur egongo ekonomian funtzeskoa dena ez ba, dute erratzatuatu ba, nola erratzatu dute errekak ez Hortik dagoz, ba, hori potzotzo eta lesamendi errekaztoak kasaga erreka karagara gartzoan arrezaten, bostiturri eta txabal errekaztoak E, ko bate errekara da zenak etxe rekaztoa, hau ekutsatu eta e, indute eta, bueno, biologiko gila dago zabertako e, faunap hori hirla dago e, bueno, baita aramaio ontzila bolin buru erreka zintzitu da izan da zaborte gien ondorios e, e, goi herrin ere urte e, oso batez kontrolik eta baimenei gabe izurtak indituizte E, gero hemen isurretan eh Durangoandoan horraketako berde toksiko hautzutzen ibili ziren bai hemen barik dirudinez e, eta errekara metal astunak e, joa ziren asta zalaketa sartu zituzten oza, e, inguruko osoki batzuk eh tribunaletan betadan hain agerikoa izan zen kaltea da e, eta hori errekak esaten ditugunean oza, ura Batzuk, oza, ikusi dizakegu, baina ez da grifoko er, e, gura bezala, horren inguruan dago bizitza, ez da, du, de landareak, daude abereak, eta, da, bueno, azken anku ere, ez da? Baina, e, desagertzerrizkoan dauden, e, katalogatuta dauden abere e, batzuk ere, ba, igual ezaguna bira, ez da? E, batzuk dago izango, so, e, Bizoi Europea erra, e, Bertako Erreka Karramarroa, Uantre Pirine erra, widehatgi zuretan agian egon daiteke ere mutur luze Pirineo, asta gusti de grados horitas arte arriskuak ez. Eh? Ba, hoeiek horiatzeteren e, eraginez, ba golpe derra hasiko eh? Intención, inversión, construcción, producción, un pastón, la ocasión, ambición, hormigón de forestación. pasa factura la ambición, tierra sin cura verdición. Avance retraso en esta civilización Siempre la misma canción fomentamos nuestra propia destrucción ¿Puede el poder a la razón? La tierra paga su corazón libera allí donde la verdad se esconde no se es lo asfalto lo que está camino hacia arriba mirando al sol evito dañar en mi camino cada flor no quieras matar a una vida vidaiendo que es mejor si ya no sé cuál va a ser vuestra razón no pienses que ya va a estar se esconde se esconde Laos de una amistad Se rompen, se rompe Caminar juntos hasta que llegue el final Dios no lo quiera, no se puede Vivir en este lugar De cualquier manera ejo ingeni yo yo. yo la tiras bella de cemento y hormión y os negros pecemontmuncho rudo de camion son bat el verde es débil. Pisa lo que pises hai que se hábil. Los tos tristes en su cuilbil.jore la par loscic la natura sen il bengo del fogo, mi cuerpo y armazón de hierro, goble plata y hormigón. ¿Por qué? soy superior al árbol, piedra, carne, soy legión. Ja yes, que Al nega El capital los díitos e balúaai control la sin razón go la desira con carbonóni contaminación.. en los bosques húmedos de los cañones que rodearán las ruinas del Rockefeller Center. Se llevarán ropas de cuero que durarán toda la vida. Se trepará por cepas gruesas como mi muñeca que envolverán el edificio Sias. Y cuando se mire hacia abajo se verán figuras machacando maíz, colocando tiras de venado en el arcén de alguna autopista abandonada. dute baita, bari, tunela, tunelak, eta esan e, dut hori propaganda ofisialen naltik esaten dute, bueno, tunel handoan ba, ez dagoera ginek. E, baina, klaro, uraaren ikuspuntutik ba lagian e, e, kaltea handiagoa dela esan daitekin, bueno, handiagoa ez dugu, baina zebesta errazondiaga ez, baina ale batetik haipatu dut lurrak ataratzen dutena tuneletatik, baina eta hipotente eh, bat edo da akuiferoak zikatzearena osa kontuan hartu hori unk dagoz kilometro egiteko y-rekoan eh? oza enafarroko tarteak kontuan hartu erik baur lara gait tunel egon goziren eta hori egitan atzeteak lurraspiko hidrogeologian eh, eh, eh, eragin izugarria kalte izugarria ere ingoluk ez da. E, Mintzostenek edo esaten duten ez, hori direkoak oitamar kilometrotan e, oitamarikap kilometrotan parkatu hauskortasun handiko akuifirotan barrena egingo luke ibilbidea. E Tauek zagonak dira, adibidez, udalaitz eta udalaitzen karta dago, oza da mendia, hori, arrisko ez, horren e, Ondatu luke goluke bertan dagoen akuifera kontunen hartu hor, dagoela Y-ekuaren korapiloa. Tuten tunelak dagoz, irun orantzatan, eta tunel dikoitzak, eta, bueno, igual 6-pik kilometrokoak ere. Eta, bueno, hor akuifera argi dago, bueno, argi dago ez, posatzeko da, galdu egin gozela. Baita, hernio, gazteiz... Albertia eta nafarako korredorea kontzinar dutabar hori aralartik pasatzen da ta horreko akui dauz eta se se zertatzen da akui froekin ba bueno, ja denik gertatu dena o sea, beste kasu betutan alde batetik bilbon adibidez malmasin mendian A8 autopistaren sutenean hori ba, e, pitzatu zuten eta bueno, inguruko manantelak ba zikartu incident em berandoago Ibargazte autopistak jarindon Ba, gauza bera, ez da, errekabatzuk kaltetu. Eta atxeteak berak, ordi zeitzaz ondoan, bat tunela zulatxean, ba, gaineko etxe batzuk urikoa utzi ditu ez. Oza, no? o sea, ia atxeteak, igrekoaren atxetearen akuiferoen kaltea ezagutzen dugu ez. Ze, kanpotik, ere ezagona biraia e, famatuak edo, olako katastrofe itzelak, ez? Alde batetik, e, bueno, ezagona Dela hau, bai, da legisikoa, ze telebistan, bueno, telebista estatukoan ez, e, iregirten da, kasu hau. Ka, hemen gertatu zen, mala kordogako abeak, ba, hoi, tunela pitzatu zuen, eta taur barri dituz iren Be, Bertakoek, e, salatzen dute, adifek so, egiten ari den, bai, adize gobernoko enpresak, ba, sekiela. Osa, agertzen zela, akuifera pitzatuko zela ezeko, ez ineskoa da oza, nahiko zaila daia horra tunel hori zulo hori egitea akuifera zulatu bari besteko ba, akuifera babesteko mm, babest, oza, babesteko lana hartzea ba. osateinikokit ez ineskoa da hori da nesatzen, bueno, pitzatuko utzitu daila eta kito gero, bueno, ba mm, kamidekin erman goti egura eta, eta hori da egin dutena, ez eta, eta baiada da lagisen, baina baita beste daki batzuk gondira, Palmes eta Tierras de Biro goren zen, Berne, Bernesga Leonen, hain da grabea adizen, oza, A-Bak, duten kaltea erraketan, e, errekak dezentatzen dituen errekaba en, elkarte batek, rioz muertos, 2000 eta beratzi, Eztaria, Emanziola adizioa, ez da. Hori grabgo edo oraindik potenta gara Estatutik kanpo gertatu izan den kasu bat ezagutzen dugu gutxiez, eta peninoetan e, muggiillo eskualdean ba, eskualde osoa urga utzi zuen futboltonia Florentzia e, tarteko abio handiko trenak. Laroita maika urbide, oitama zazpidurubru, berroita bosputzu, kaltetok di, izan ziren. E, da, dirutan nertu neurt, dute, kaltea, ero baloratu dute, zazpidun da berroita mar milioi eurotan. E, eta epaite gira, ere iondirak eta e, epaituak izan dira, erantzule batzuk, baina, baina, klaro, ur, urgabezia, ba, hor dago ez? Oza, sea, kaltea egin da dago, naiz eta batzuk hartzelara honen, ez da, konpontzen da, hemen oraindik gaira izgauz, kalte gehienak e, geldialazteko ez eta, bueno, hori, hori da pizka bat mm, ekin txanen helburu ez, esagutaraztea zein izan den kaltea eta aldarrekatzea, ba, atzetea gelditu behar dela e, eta, claro, harri dago hori gobernuak badirudi ez duela kasurit, duetzen, ez da jendak eskatzen denari eta e, Nik gel, bada tarte batzuetan izan da diru, diru falta baituek ez baina eh di em, ori, oza, guk sakiendeak ere naino dagoena egitera eh bultzatzeko hori desoberientzia era bilzea dugu ez eta es osea hori onela kuikintzak egitera za bai marrotu edo mugituren Izenan egin direen beste batzuk eta sartu eta e, salatu atzeen gastua edo noberak edo pertsonkoitzak biletetan idaztea edo, e, bueno, edo edo zeeri e, okurtzen saion e, desobeintzia zibileko bidea ez Osa, mu mugitu mugmenua esan dezagunla markaba bat aterkin bat baina irizpideak... E, argi dagoz, ez? Oza, izatea ekin za, bueno, desu edintza zibilaren idizpideekin, daukagu dekalo antzeko bat hor bertan, ueforrian, nahi dut, nahi badezue, eta hori animatzen dizuegu, ba, benetan e, erreken kontuan, ba, horis e, e, e, ezagut, ezagutzea, errekak, eta maitatzea, ez? Ez a, ikusten maduzu, baso, baso baten sartzen bazara, edo e, errekazto baten ingurdan sartzen bazara, Eh, laster esagutzen duzu et, eta maitatzen ikastan duzu, ez. Eta gero, horren ondorioz, ba defendatzeko prestegun gozara, ez. Ba, hori, animatzen dugu, hori jendea, ba, ba defendatzera, bai errekak defendatzera eta bai atzita galditzeko beste desoberintzioak imenak egitera. Egal, vale, Manuel... emango dute, mugituren ueforria, bertan ditugu ba, onelako ekintzak eta, bai. eta posta elektronikoa tik ere norraitek ditumadu irizpidabekin da ba, desala bertaran argitaratzeko e, uaforriada mugitu.blogspot.com e, eta posta elektronikoa mugitua atzete arroba e, gemail.com eta bueno e, ustean daikoitz egin dudala Ado, Zimanol joe Ba, mila, esker gauza kontatu diguzu eta oso interesgarria guztiak. Ba, esker mila, gurekin egoteagatik eta suerte handia. Vale. Hau pa. Venga ba. Aola, Hore, Manu. Hore horarte eta azoterek ez taibaiak bizirik. Hori, hori. Aio. Haur. Arkabaren eh, azken baserritarra bestia entzten ari zarete hemen txingurirri otxaken antxeta irratiaren sintonian laurogeita FM. Bueno, hemen jarraitzen dugu, txingurri hotxaken, entzun dugu iman oleri egin elkarrizketa eta orain dela baiabetetxo bat e, egondako ekintza hori, ibaiak margostatu zituen ekintza horreri buruzko elkarrizketa eta jarraitzen dugu ba, berri batzuekin, horre dago behan irea horrean e, ba, periodiko pila batekin eta baiengo dugu horrelako repaso bat, ba, azken berri, berri edo, ez ta? Bai, bueno, en ben daukat eh, Diario Basko, eh, denbora gutxitan, hilabete berean dutatuko bi gehigarri bereziak. Eta biok dira, hori, ba, eh, azpiegitura ba, moderno, hauen berri ematen digutena. Eta, bueno, ikaragarria da, zenbat paper gastatu duten, e, hauek eh, iragarriz. Eta egia esan, ba, informazioa baino, ba, publizitatea dirudite. Baina argi dago, hori ba, e, baliabide pilo bat daukatela esku eta ba, liabide ekerabiltzen dituz dela. Horrelako gehigarri asko egoten dira ematen dutena gehiago ba, propaganda e, informazioa baino, ez Ba hori, hori, hori. Bai, ez, ez du jartzen hortika nola jartzen dun batzutan hau e, iragarki bada eta ematen duela periodikoaren ba artikulo normala dela eta ez dela, berez, ez da horrela, ez? Ba ez, emas gipuzkoa deitzen da, baina hemen, bueno, ba, elkarrizketatzen dute dituzte agintari batzuk eta kasetarien izenak ez dira agertzen ere iten, baina ez da ba, iritzi guztia da proiektu hauen alde, osea, ez da ikusten ez tabai da, ez, ez tabai da apur bat, edo de, ez dena, dena da bueno, ba, botatzen dute beraien propaganda, Eta kitxo eta posposi pues, geratzen dira. Eta ze proiektu eta hitze egiten egiten liguten? Bueno, ba betikoak badakizu, ba Pasaiako Superportua, Abiadura handiko trena, e, bigarren cinturo ba hori. Ba, Baya, ba egin, e... ari diren e, e, plataforma logistikoak eta intermodalak egiten ari diren o, egin nahi dituzten proiektu hoien berri Ematen dute, behin eta berriro, base beharrezkoak diren, beharrezkoa bainok ezinbestekoak, Euskadiren etorkizunerako, eta ba, holako gauzak. Egal, gertatzen dena hor da, horrelako ba, esaten zenuen lehen ez dagoela ez da bai darik, ez dagoela kontrako iritzirik, hori igual azken finean da, gizartean ez dagoelako aurkako horrelako proiektuei ez? Bueno, ba, ez dut uste hori horrela, horrela denik, izan ere, foro askotan, e, proiektu hauen kontra egin diren foro askotan, konbidatu egon egondira, e, gizon hauek, zen gehienak dira gizonak, gizon hauek itzegitera proiektu hauen aldea, biadurandiko trenaren aldea, alegia, eta sekulan ez dute honartu. E, zera, aurkako iritziak daudenean, edo dauden lekuetan, ba, beraiek ere horregotea, or, ez da baida, baida batean. Igual, beha, proposatuko dizut, hemen gainea zuzenean gauza bat, horrela izango da konpromesu mota bat, ea saiatzen garen horrelakoren e, orrelako, bat, ba, horrik ikusten dut, adibidez buen duzula argazkian, horrelako igual buen zaia izango da e, antxetara, edo txingurri etortzea, baina... Saiat, saiatu gaitezke, eh? zorrelakoren bat eh, ekartzen saiora eta ea nahi duten ba, gurekin eztabaidatu. da bueno, Bona bai, boltatzen dizu pilota zuri, bai, nahi duzunean, bai, konbidatu eta hemen resa bode, beraiekin bai, tertulia edo eztabaida bat, eukitzeko. Ba, saiatuko gera, saiatuko gera, urrengo baterako, igual ja urte hontan e, saio gutxi gelditzen zaizkigu, baina urrengo... Urterako, igual pixka denboraekin eh, horrelakoren bat eh, gonbidatzen eta ekartzen bat txingurri otsakera. Trabajando para un lugar mejor para no tener que vivir y hoyos que vivir, encontrando a La belleza y estar contigo al fin nada solo quedará los que son de verdad en tu camino viajando sin maleta voy mas lo que necesito va guardado en mi corazón igual me habla igual no dice nada Y de nada sirve llorar si no es para reírse después y de nada sirve trabajar si no es para plantar y crecer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 Txingurri hotxak, antxeta irratiaren sintonian, egunero bezala sortzietatik bederatziak arte, herriotsak Baliteke ere amaikak eta amabietako tarte horretan entzuten egontea, zeren txingurri hotxak eta herriotsak hotxak errepikatzen da ordu horretan. Edo baliteke ere internet bidez entzutea, zeren herrihotxak.info naurkitzen gaitu zute. Thank <laughs> you. Osa gehiago dituzu hor komentatzeko, ez da, Bea? Bai, bueno, ezin dugu hastu, ba, jendeari esatea, e, alegazioak e, aurkesteko EPEa oraindik zabalik dagoela. PTParen alegazioak, kontrako alegazioak. Bai, PTP edo planterritorial parzialen aurkako alegazioak. E, bueno, dakizuene, egin nahi dute hori, ba... Ola berria ingurua metropolizatu, nahi dut egin e, zeikarriletako autobia bat, gehi berreun hektarea gorde termika bat egiteko eta poligono industrialak, eta bar, eta bar, eta bar, eta, bar, eta hori dena lotuta leso eta gaintzurizketako plataforma logistiko intermodalarekin, eta hori nola ez, pasaiako superportuarekin ordoan dena De nada golo beraien buruetan. Beraz, eh alegazioak aurkesteko e, epea esaten genuen bezala, oraindik zabalik dago. urtarri e, urtarrila arte. Adibidez, eh la la egongo da mai bat Urdanibiakoko merkatuan eta hortaz gain, bueno, aterako dugu eingo dugula e, e, auso, eh publiko eh auzo sauzo zein lekuetan ahal diren alegazioak, Orduan, ba, egon zaitez, Ernez, eren ziurazki, zure hau zoan, ere, alizango dituzu orkestu alegazio hauek. Eta esatarena, ere, interneten badaudela alegazio hoiek, e, gure blogean daude, errihotxak.info, eta jendeak nahi badu ba, informazio gehiago, arendela bihazte, txingurrihotxaken, egin genun e, elkarrizketa bat e, oneri buruz, Eta bertan ba, informazio pila bat ematen dute PTParen inguruan edo bestela idatzizkoa ere ba, htaren e, kontrako taldearen bloga e, sindominio.net barra e, txingudi hts Eta bertan ere alegazioak aurkituko dituzute. The news. zuk bea orain dela esaea e, atzo, baddakite hitzaldi baten egon zinela eta baduzula a horre bat, e, edo hitzaldia grabatu zenela, eta hemen dikan bi hemenikan biaztera, txingurriotsaken saioan entzunako ditugula horren ba, parte batzu gainhintzt. Orda naei ba, zu aurkeztu pixka bat, e, baurreratu saio horren edukia zen izango den. Bai egon nintzen bueno, egon ginen Pedro Prieto en hitzaldian, Pedro Prito da Azpo erakundearen partaidea. E, bera da, bueno, idazten du krisis energetika izaneko webgune batean. Eta bera, etorri zen kontatzera zein den petrolearen egoera, momentu honetan. Eta, bueno, ba, beraren arabera gauzak e, ez daude gozongi petroleari dagokionean. Bera, esaten du 2006an iritsi zen petrolearen ekoizpen gaiilurrera eta hortikan oneera, e, petrol ekoizpena eta guztiak eta babera dijoaz. E, bere esanetan gero eta saiagoa izaten da petrole horkitzea gero eta baldintza lazaagoetan ari dira ateratzen eta bitartean, bueno, ba, gure petrolearearen e, gastua edo kontzuma, Ba, igo igotzen ari da. Eh, Mendebaldeko herrialdetan eta Mendebaldeko herrialdeak ez direnetan, baina eh, batuetan eta Europan gehien bat. Eta bueno, horrenin gai honen inguruan detalia asko, datu asko eman zituen, baina hori zen bere mezuaren funtsa, ez? Ba, gausak, e, ezin direla horrela jarraitu. Eta azkunde ekonomikoak e, garamatzala benetan ba, bueno, ondamen dira, gutxi gora bera. Eta ba, gauzak e, planteatu behar direla beste erabatez, baina e, nahiz eta nahiz eta hori osoar gehuki agintarien aldetikan ikusten duen joera. joera Aizu zen ere guztiz kontrakua da, beraiek e, azkunde ekonomikoaren alde daude horrek esez nahi du ba, baliabide gehiio konimiitu behar direla eta e, or, au, e, bera uzzitan jartzen zunbera e, ez eltorrela bat ere horrekin eta guztikonbidatu zigun, horren ba, inguruko hausmerketa interesgarri tasakon bat etera. <gülüyor> Eta guzti oneri buruzko informazio gehiago hemendik kan bi astera batingurrri hotsaken Hiru bekoitza herriotsak. Eta bueno, beste gai batera pasatuko gera oraindikan amar minutu luze gelditzen zaizkigu, eta badakit ba oso gaurkotasunean dagoen gaia jorratu nahi duzula, gaur goizean e, beste irrati batian, egia esan, entzuten nuen horreri buruz itse egiten, ba irunen egin bardeen e, obra edo proiektuan dauen obra izugarri hori, izango zena ba, espazio de, trenbidearen espazio horren birmoldaketa ez? Ba, izan erbitzen zaizu zuri, dobra ho. Ba, eia esan ez dut gehiagikertu horren inguruan, eia esan e, nik ikusten dut, ba, ba, ez dakit, posibilidade asko ematen ditula, Baina seguraski, ba, planteatzen dutena ez dakitze puntura gustatuko zaidan. Nola ikusten duzuzkoa? Bueno, egia esan e hemen egunkaria argitaratzen dituzten infografian ez da ezer ulertzen. Baina politiak izango dira, ez? <gülüyor> bai, bai, ordena gaioz egindakoak txukun txukuna, baina egia esan ez dakizu Ez dakizu zebure burua kokatzen ez, nuen egongo da zer, orain dagoena nola geratuko den, nun dago Adoana, nun dago geltokian nuen dago Anaka, nuen dago San Miguel Egeazan, ez dakit beraiek, beraiek, beraiek lortuko dute, imaginatzen dut. Hor igual gertatzen dena da ez, daki, ez daukatela oso argi zer egingo duten eta orduan horrelako eh, Photoshop edo Iru de eta li liuragarriak egiten dituzte baina no oso uler ulerterrazak ez direnak. Bai, bueno, irude hauetan ikusten dira hormigoi bloke pilo bat batabestearen onduan eta gero berdegune txiki txiki batzu denak suaitz e, e, gaste gasteak iladan landatuak eta bai, egia esan, e, ni galtzen naiz. Eta hor badago beste kontu bat ere bai, e, oi, ba oso azken azken boladan egiten ari dela horretaz, dela San Miguelanakako proiektua oso lotuta bi proiektu desberdin dira, bata oso horrelatua dagona eta bestea e, besteri gabeidei bat dagoena, baina lotuak espazioan behintzat oso lotuak egongo direnak, ez? Ba, Naka eta San Miguel harteko e, zonalde hori ba, gaur egun e, baratza pila bat daudela Beste gauza batzuen artean, ba, emendikan urte batzutara, blokeak ba, izango dira. Ba, zirazki blokeak eta bial bat, bai horre ikusten da dira oraindik e, suaiz batzuk, baratzak, berde guneak, baina e, agintari modor nagoentzako lako gauza katzerak goiak. Homen dira, beraz, kendu behar dira, eta benga, dena hormigoi blokeak edo nun jarri behar dituzte, Ba, ikusiko dugu zer egiten duten, baina ezin dugu astu haudena da horrela, ba gure irian implantasiaren esku eta dena bat dena bat dela, ez? ezin dugu astu horrekin ezduki lotuta dagoela. Eta momentuz, bueno, ba, gure udalak udala kritikoa agertu da PTP, Plan Territorial Parzial eta Horrek Dakarren guztiarekin, baina ezin dugu aztu, abiaduran dikotrenak e, izugarrizko txikizioa, ekarriko duela baita ere irungo e, landa ere muan, edo baserri, baserri lurraan ez, bai bailandetzan, baiola berrian, mehakan, oiakintain guruan e, baserri lur asko, E, hartuko duela, eta e, bueno, ba, gure herriaren e, orkako mehatzoa ere badela. Baina e, horren alde e, zutsuki agertzen da udala. Eta PTP ari buruz ari zarela, Lurralda Antolaketarako plan ari buruz ari zarela, Eh, ez dakidakizun, bai, komentatu nizun, emendikan pare bat azteetara, eh, eh, abenduak amarrean ingo dugula saio berezi bat, honen inguruan, hauzo hotxak berezi bat eta horretarako bakuña txiki bat prestatuko dut eta premizial jarriko dut. Bai, eta horrenarira harira, nimatu nahi ditugu gore entzuleak egun hartan bereziki, Egun hartan bereziki, ba, antxeitegatira deitzea, zuen iritziak plasaratzeko, ba, gizu hemen iritziak libreak direla, ez, Duzuen hartan alde edo kontra egon behar, nahi duzuena esan dezake zuela. Ola berria, Ola berria, hormigoia, hormigoia. Landetxaa! Landetxaa... Landetxaa asfaltoa! A, a, a. Irun! Irun... Irun zementoa! Adi, hormigonatu nahi gaituzte! Uste dut beha konfunditu naizela zela kuñaz. Abenduaren amarrean, hau zo otsak berezia. Zortzietatik bederatziak arte, horralde antolaketarako planari buruz, Bueno, gure entzuleak nabarituko dute gure bertan, e, ba, akats batzu dago dela, eta kontua da hau da, dela montatu gabe, faltaz aio musika eta dena. Orduan, igual jarriko dut bestia, ondo dagoena. Zuen iritzia eman, Horretarako, e-mail bat bidali, antxeta. Nya, ah, ah, ah, ah, ah. Eta egual esatea sentitzen dugula, asiera berriz errepikatzea, ze berdina da. Eh, bueno, zuzeneko gauzak. Hormigonia. Ah, ah, ah, ah. Landetxa. Landetxa. Landetxa. Asfaltoa. Ah, ah, ah, ah. Irun. Irun. Quiero un cemento <risa> Adi, hormigonato no hay gaituzte duaren 10rean, auzo otsak berezia, 8etatik arte, lurralde antolaketarako planari buruz hitz eingo dugu. Lande Chaco elkartearekin, Olaberriako auzo elkartearekin, Txingudiko ht kontrako taldearekin eta zuekin guztiekin. Zain, zain, eh zuen iritzia eman horretarako e bat bidali antxeta.soziala edo zuen iritzia utzi erriotzak.info <gülüyor> Edo zuzenean parte hartu antxeterratiko telefonora deituz 0 bost, bost bederatzi, lauzortzi, irusei, 6 bost ipar aldetik deitzen badusute Eta hegoaldetik aldetik deitu ezkero Zero-zero, iru-iru, bost, bost bederatzi, lau sortzi, iru sei, sei bost. Auzo hotxak berezia. Ostirala amar, sortzietatik bederatziak arte, antxeta irratian. Musikarekin pixkatu beto ez? Ba, nik usteo limon, zoriara dela. Den zula ordena gaia denaiten duela, tardoan erlajatzen zaela, gilegi eta gero lako gauza gertatzen dira. A, ala izango da, ala izango da. Por cierto, nik galdetuna irizun za bat, zina zure perfila. A ver, zerzea, tecnofobo, tecnoestresado edo tecnoadicto. Nik uste dute aurretikan esan duzunarekin dekin ja gelditu dena, dela la tecnoadicto naizela, ez Bueno, bueno, zuk diozunt. Oskalo? Eta zuk behaz ze ez zera? Mi guzti du, una biela teknoestresado eta teknofobo, muga hori, muga zail lorre baitan, una igual, igual azalduko dugu pixka bat zertas ari garen zeren gure entzuleak esan dutea e, bitxoro hauek, ze hostia ari dira esaten <risa> Bai, bueno, hau da ere gure ematen du hemen, bueno, diario basko <risa> basko horien Zer ma gustatzen naiz. zaizu diario basko, bea. Ayan, Marcelo, bueno, que etxera, iristen dela <risa> ta. Ta pisten dit egonkari honek onartu berdut. Bainan bai, curioso da ematen eh, duen definizioa, eh, tecnostress un estado psicológico negativo relacionado con el uso de la o con la amenaza de su uso en un futuro. Esta experiencia se relaciona con sentimientos de ansiedad fatiga mental, escepticismo y creencias de, inefic de ineficacia. Uno piensa que es un inútil. <risa> También sucede que los tecnoestresados se ponen de uñas cada vez que deben usar nuevas herramientas o solo compensarlo. Si el tecnoestrés se hace más agudo, la persona terminará sufriendo tecnofobia. Orduan, esaten zu hor zabiltzala, ez? Bueno, nik uste dut, bai, nire azkenean patologia bat izango dela. Beraz, bai, bueno, ba, bilatu barko dut, irtenbide bat, ez da, kizuk ezagutzen alduzu terapiaren bat, edo? Ba, Nimezalako pertsonentzako? Eia esan, lendabizi da puzkatzearena sinizmen e, hori pentsarazten dizuna teknologia ez dela soluzioa arazagoztientzako. Hori ez dakin hundik atera duzun beha, baina hori konpontzeko zerbait da. Ai, ai, ai, ba, benetan landu, landu beharreko gauza ba hemen, ba oso potete, ba, saiatuko nahi zaurkitzen ez dakit eh, talde bat, ez, tipu alkoliko zenonimoz, ba... Baur, ez, yes, tecnoestresa, tecnoestresaus anonimos izango Dio, gineatekegu, ez da? Igual, igual biatzen ma duzu hortikan badago zerbait. Igual etxeko lanak hurrengo saiorako, deake bukatzen ari garen gaurkoa, hoiek izango dira, ea, biatzen diguzun, zers, zeren seguraski ez zera bakarra izango bea, tecnoestresatu dagoena, Orduan, eh, bilatzen diguzun eh, batalde bat, orkarte bat, zerbait, olaguntza bentzatez. Bai, bai, bai, hori da, hori da, kontua, eta zu limon, zer egin goduzuze, hori patologia erekin? Nere, nere teknoadikzioarekin. Bai. Bai, ezan eh, hemen lanian nahoen bitartean, ezer gutxi, zeren eh, dakizun bezala hemen dena teknologia puntakoa ez dut esango baina teknolo teknologia singuratuta eta dependiente gera. De hecho, eh, esan behar dut, orain bukatzen dugunean saioa, beratzeitatik amarrak arte, ba, silozibeko irratitik etortzen zaigun saioa da gola, whiskyman, eta hori eh, ba, internetez etortzen da. Eta arazoa ditugu zerbitzaiekin, eta baliteke saio ba, hori ez egotia. Orduan ikusten duzut, ze puntura gauden horren menpe. Izan ere, begiratzen ari nintzen erloja, ber, semaz minuto, semaz segundu pasatzen diren, Limon, aipatu gabe e-mail, web, gune, internet, eta benetan harri baina nuztut minuto erdi bat edo. Bueno, azken aldian aipatuko dut, erriotxak.info nahorkitzen al digutela gure entzule guztiak. Eta honekin nik uste amaitzen dugula, e, mendikan bi aztera berri zaude gurekin beha. Bueno, arratzalean guztiak. Bueno, Gabon. agur. Erriotxak, pausumediak ekoiztutako saio bat, Egunero, arratsaldeko sortzietatik bederatziak arte antxeta irratian.